Modelltest 2 Hörverstehen Aufgabe 2 Sie hören jetzt ein Interview. Ein Journalist unterhält sich mit Fußballbundestrainerin Silvia Neid über den Frauenfußball in Deutschland. Zu diesem Interview sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören das Interview zweimal.